«Чого вас занесло сюди?» – не втримався Богдан. «Якого біса вдома не сидіти?» Дід у нас, в Родівцях, залишився сам. Брат їздив місяць тому, а зараз не зміг. Машину мені дав, якби на день раніше виїхати. Догребла до цього місця, а далі забуксувала. Вирішила до траси дійти, може трактором». Там же і трактори не їздять, розчарував її Богдан. Незину перемело. Люди переходять пішки, а я навпростець вирішив, бо друга дугою, а снігу що там, що там однаково. Вона довго мовчала, а потім промовила. Якби не ви, мені кінець, це точно. Так мало статися. Дякую, що не залишили. Виходить, ще трапляються на світі добрі люди. Гадала це з розряду ілюзій. Навіть була упевнена. Он, як життя вчить. А як вас звати? Не перебільшуйте, ухилився від знайомства Богдан. Ви б також, напевно, намагалися допомогти в подібній ситуації. А мене звуть Яна, сказала вона. І повірте, що справді б намагалася. Брат завжди каже, що через це всі мої біди. Я навіть попри паяка, що на землі спить, не можу байдуже пройти. Як нам звідси вибратися? Гадаю, нам зранку краще повернутися до села, у когось вже є трактор. Судячи з того, що... Повз нас ніхто не намагається проїхати. Люди знають, що там унизу повний завал. Але сюди ще трактор доїде. Затягнуть назад у село, перекантуєте сюди до ще кілька днів, а там рано чи пізно розгребуть. З села є виїзд на іншу дорогу. Можливо, в тому напрямку ще є рух. То ось сюди ніхто й не потикається. Одна я така дурна – як швидше хотіла. А ви як? Мені потрібно туди, невизначено махнув рукою Богдан. Якщо до ранку не виженете, піду на трасу щойно розвидниця. На якусь попутку сяду, а вам краще отак машину на кілька днів не залишати. Можуть розкорочити різно, буває, а ще краще зателефонуйте до діда або до когось із знайомих, Нехай би знайшли трактори. До речі, чому ви не зробили цього? Телефон згубила десь отут у снігу, коли намагалася виїхати. Шукала. А що як з вашого набрати? Він десь під снігом задзвонить. У мого батареї сіла, збрехав Богдан. Дорогий телефон? Ні, старенький. Не приймайтеся. А номер свій мені дасте? «Не знаю, на пам'ять продовжу брехати той. Дайте ваш». Вона замислилася і пильно подивилася на нього, а потім написала на знайденому в сумці аркушику. вечеряли дідовими гостинцями. Потім вдалося поспати кілька годин на розкладених сидушках, прокидаючись від незручних поз і засинаючи знову. Мотор працював, вона так і спала, не знімаючи шапку. О шостій він умився снігом і пошкодував, що немає кави. Яна знайшла під сидінням термос і надсідила цілий ковпачок. Напій залишався ледь теплим. Небагато останнім часом приємних несподіванок. Пийте перше. Заметіль глягалася. Снігу навколо скільки око сягне. Богдане, вимкніть обігрів, цілу ніч гріє, Ми ж зможемо потім завестися наново. Власне ім'я, промовлене з її уст, Так і лишилося поза увагою, А рука потяглася до ключа запалювання. Мотор затих, і тепер тиша тиснула на вухо. Можна я щось вас попрошу? Хотів сказати «Будь ласка», але зупинився на півслові. Ось тепер лише дійшло. Він же вчора так і не називав їй свого імені. Мовчки дивився на жінку, не знаючи, як поводитись далі. Приїхали. Надто швидко. Цікава вона, що зовсім без страху. Хоча чого ж, лише вчора бачила смерть у притул. Чого їй тепер боятися? «Будь ласка, не залишайте мене тут. Я не зможу отак знову взяти і піти через сніги. Я заблукаю. І те, що ви для мене зробили, втратить сенс. Я не дійду, розумієте? Будь ласка, не кидайте мене. Давайте дістанемось туди удвох, а потім...» «Що потім?» – несподівано зірвався Богдан. Вигадайте, якщо є проблеми у вас, то їх не буває в інших. Я не дав вам загинути, це нормально, але далі не можу втрачати час. У мене свої обставини не менш важливі. Я розумію. Я на насилу підшукувала слова неймовірно хвилюючись. Я дуже розумію. І все-таки дуже вас прошу і, можливо, взагалі це погана ідея, але не кидайте мене тут, будь ласка. Я дуже боюся. Допоможіть дістатися села, я потім вам віддячу. І навіть уже знаю, яким чином. Хіба вам не потрібен хтось, кому можна довіритись? Його свердлили поглядом, проте Богдан так і не наважився зустрітися з неї очима. Чому ви так вирішили? Але я вгадала. Я розумію, ви будете заперечувати, але я справедлива людина і здатна пам'ятати добро. Не можу судити про таку вашу здатність, але розуму вам бракує це точно, дивлячись у підлогу, відповів Богдан. Ви нагадуєте електрика, який вперто лізе до голених дротів у темряві, і намагається їх намацати. «Помиляйтеся», – заперечила вона, – «розум присутній, а до цього ще логіка». І вона підказує, що людина, яка запросто забирає чужі життя, не рятуватиме когось просто серед снігів по доброті душевній. Отже, щось не так, і не лише я такої думки, до речі. «У мене і на роботі, і вдома досить часто, щоб сидіти в інтернеті, і я не тупа, повірте». Далі їй забракло слів, а потім, зазирнувши таки йому в очі, вона спитала. «Скажіть, це ви? Це справді ви? Я розумію, таких співпадінь не буває, але з іншого боку, на когось ви мали натрапити, не в лісі живете. Отже, Мені пощастило. Втім, справді, пощастило, хоч як дивно. То це ви? Не знаю, що ви маєте на увазі про Мурмотів Богдан, але я справді нікого життя не позбавляв, і навіть близько там не був, і також досі не вірю, що серед усіх людей саме мені таке випало. Хоча, як ви кажете, хтось же мав бути. Я сховаю вас. Дякую, але це неможливо, заперечив Богдан. Ви самі не розумієте, що кажете. Сховати мене важко. От ви перше на мене без каптура глянули і упізнали. Так само і у ваших родівцях буде. І дарма, що шляхи замело. Задля мене бронетранспортером вийдуть, не сумнівайтесь. Або гвинтокрила пошлють. «А родивці тут ні до чого», – спокійно відповіла Яна. «Можливо, я не виглядаю надто розумною, але з головою у мене все гаразд. Особливо тепер, коли мізки остаточно відігрілися. Завдяки вам, між іншим. Давайте облишимо тему», – відрізав Богдан. «Нехай доведу вас ближче. Як побачимо крайні хати або трактор їхатиме, чи хто на конях, Далі ви самі, тільки вирушаймо негайно. Мені проти ночі розпочинати подорож не випадає. І, сподіваюсь, ви забудете про цю випадкову зустріч, якщо, звісно, на правду порядна людина, як кажете. Ні, на це зараз не надійтеся, заявила Яна. Забути не вийде, незважаючи на порядність. А дослухатись до мене це вірний варіант. Будь ласка, я знаю, що роблю. Не думаю. Це я знаю, бо для мене іншого виходу немає. А от ви не розумієте. Непевно, забули, де живете? Розправа буде показова і на повну катушку. І коли все це погано закінчиться, вас каратимуть за укривання злочинця і неабиякого. Оце реально гадаю, Років п'ять-сім не менше. А вам? Пожиттєве? Можливо, хоча в цій ситуації більш, ймовірно, куля під час затримання. А ви тим часом ризикнули врятувати мене? Не прийшли, не кинули. Може, були б уже там, куди збиралися. Яна зітхнула і, облишивши емоції, по-простому запитала. «Скажіть мені чесно, у вас є вихід, такий, що гарантовано порятує, надійне місце, де сховатися або що?» «Не знаю», – похитав головою Богдан. «Є одна людина, яка могла б допомогти і не зрадити, але туди ще треба дістатися, та й давно не бачилися, то значить живий, тоді не суперечте мені, будь ласка». Доведіть до рудівців і вертайтеся назад, сидіть у машині. Далі я все зроблю сама, і якщо замість заважати, ви бодай трішки допоможете і послухайтесь ймовірність того, чим ви мене лякали, буде значно меншою. Василь Гайло закінчував пиляти дрова. Бензопила, здавалося, теж змучилася і гарчала дедалі натужніше. Йому давно вже хотілося опинитися в теплі, перехилити сотку і посирбати борщу зі шкварками. Скоро сутанітиме, та залишалося ще трохи, а розуміння, що вдалося роздобути паливо, яке ставало дедалі популярнішим, додавало наснаги. Мотор завив із новим завзяттям, коли хтось торкнув за плече. Оберти впали. «Васю, давай до котельні, там проблеми». А де Мирон? Напився та й заснув. Ходи, бо все потріскає. Микитович казав летіти притьмом. Шкільна котельня також опалювалась дровами, і затримка за такої погоди дорівнювала катастрофі. Зматюкавши геть усе, згадавши нездійсненні мрії про борщ і шкварки, Василь побіг за сторожем, Шлях би їх трапив. Картина відкрилася вражаюча. Мирон сидів на ящику на диво тверези, а по під стінами стояли люди в чорному в шоломах, Озброєні короткими автоматами, справжніми. Серце зупинилося. Його підкопили ззаду і легенько завели всередину. Двоє в цивільному підійшли ближче, з цікавістю заглядаючи в обличчя. «Василь Іванович?» – запитав перший, мірюючи поглядом з голови до ніг. «Я. Де ви були 31 грудня?» минулого року. Ну, того, який щойно закінчився. Новий рік де справляли, уточнив другий. Не справляв я, Василь ледве ворушив язиком. На зміні був. Палив тут моя черга. Для вірності він показав рукою на котельній пристрої. Двері відчинилися, пропускаючи директора, який злякано водив очима по бронежилетах. З'ясування тривало недовго. Значно довше затяглася процедура оформлення протоколів. У сукупності 11 людей підтвердили перебування Василя Нагайла в котельні в різні години 31 числа. Зокрема, о 18-й четверо добродіїв зізналися в тому, що прийшли до приятеля провести старий рік. Їх розвели по різних кімнатах, і ті, хоч і немало тоді випили, слово у слово відтворювали, особливо в далі моменти того вечора. За дві години сюди від місця злочину було не дістатися ніяк. Та й зріст Василя до нірванського стрільця, м'яко кажучи, не дотягував. «Ну, Васю...» Скрушно похитав головою директор. Казав я тобі, Васю, на рахунок притону, який ти тут улаштував, пропиятику. Що, який притон? Та якби ми по сто грам тоді не пили, мене б вже звідси у браслетах забрали. Замість того я його ще не знайти, чи знайдуть, а я ось вже є? Василю в справедливому гніві. «Пер Грудьмина директора. Та якщо хочете знати, воно мене врятувало. Мироне, вже йду по пляшку і борщ сюди принесу. Сьогодні вважайте мій другий день народження. Бакула мовчки відсунув зведення. Стрільця бачили то тут, то там, у різних кутках країни, що, незважаючи на втрату території, Залишалася ще досить великою. Портрети кілера висіли скрізь по крамницях, на автобусних зупинках, вокзалах та лікарнях, не кажучи вже про поліцейські відділки. Це давало ефект. Сьогоднішній Василь Нагайло у великих бизах виявився шостим. Портретна схожість не була абсолютною, та й Алібіцей добродії мав стовідсоткове. Демид витяг з кишені телефон підключив зарядний пристрій. Потім підійшов до столу, за яким сидів полковник, і поміняв місцями кількох претендентів. Зображення, відзняті цифровими камерами зблизька при доброму освітленні та видруковані на принтері, були якісними. Найгірше вийшов сам Стрілець. «Що ти хочеш цим довести?» – запитав Бакула. «Нічого. Просто розклав у порядку зростання їхньої схожості з оригіналом. І варибрус не на першому місці. Як бачите, найкращий сьогоднішній, якби не зріс. І якби його не бачило кілька бейзівських пияків». Демид дотягся до клавіатури і погортав ті самі зображення на моніторі. Тут вони усі з'явилися у профіль та анфас. Ну, давай вже, народжуй. Чим більше їх роздивляюся, тим більше сумнівів, що того шукаємо. От і решта нічим не гірші, якщо розібратися. Того, дорогенький, того, і тепер же справа не у більшій чи меншій схожості. У нього немає алібі раз, є відповідні риси характеру, щоб спромогтися на такий вчинок. Не бездоганна біографія, хоча згоден фантазія нашого керівництва аж надто розгулялася. «Нічим не аргументовані підтасовки», – уточнив Демид. «Більше...» Нікому таке не кажи, застеріг Бакола. Йому би ще мотив, і я сам буду стовідсотково впевнений. Візьмемо, з'явиться і мотив. Ото От бо. У кишені начальника оперативно слідчої групи завібрував телефон. Упродовж доби дзвінків набиралося стільки, що від звучного сигналу. Вже тіпало. Бакула мовчки вислухав, а потім обернувшись до Демида, коротко промовив. Нарешті. Їдьмо негайно. Це не було повідомлення про затримання Богдана Варибруса. У столичній клініці прийшов до тями головний свідок злочину, відеоінженер Павло Деражний. І за значимістю ця подія – Стояла на другому місці після того, про що одразу подумав Демид. Він з'явився на світ, не прокинувся, не прийшов до тями, не народився. Просто не було, не було, і раптом з'явився. Наново таке відчуття. Ні тобі думок про те, хто ти такий, ні спогадів про те, що сталося? Просто відчуття, що ти є на світі. Це тривало недовго. Свідомість кудись провалилася, а потім картинка білих стін і чогось незрозумілого поруч з'явилося знову. Тіло ніби закоцюбло і здавалося чужим. Тупий біль був присутній скрізь, Хотілося завмерти і не дихати, але груди робили це не самохить, і від тих рухів боліло донестями. У роті щось заважало. Шия знаходилася у незручному положенні і не поверталася. Раптово згадалися події у кімнаті охорони. Постріли, удар і більшо простромлює груди. Ось чому він тут. Живий, поза сумнівами живий. Ця думка охопила повністю, відсунувши геть усе кудись на другий план. Навколо щинилася метушня. Люди у медичній уніформі заходили, нахилялися, щось говорили, але він погано чув. Павло спробував ворухнути рукою, та вона була надто важка. До того ж її одразу припнули до ліжка. Несподівано насунулося жахлива втома, і він заплющив очі. Коли до нього вкотре повернулася свідомість, все вже було інакше. У роті порожньо, тільки дуже сухо. Рука посунулася по ліжку, і її вже нічого не тримало. Він дихав, і біль не надто докучав. Шию можна було повертати. Лікар вислуховував його груди, вислуховував, прикладаючи трубку. Чому немає відчуття холодного, коли таке туліт до шкіри? Інші, що дивились на апараті, під'єднаному до тіла дротами. «Що зі мною?» – промовив Павло, не впізнаючи власного голосу. «Усе гаразд, ви живі», – відповів лікар. «Не хвилюйтесь, все буде добре». «А вони?» – запитання. Так і лишилося без відповіді, хоч Павло повторив його двічі. Та за кілька хвилин З'явилося ще двоє людей. Халати були просто накинуті на їхні плечі. Всівшись біля ліжка і, нахилившись до нього, один запитав. «Ви можете говорити? Я полковник Бакула. Розслідую напад на вашу установу. Ви один з головних свідків. Ваші свідчення потрібні, щоб затримати злочинця, який стріляв у вас «І ваших товаришів. Що з ними?» Мовчанка тривала недовго. «На жаль, усі загинули. Ви єдиний, хто вижив, і хто бачив убивцю. Вам відоме його ім'я та прізвище?» Деражний силувався щось пригадати, а потім промовив. «Ні, здається. Звідки?» Ми продивлялися запис розстрілу з ваших камер. Серед речей, які він виклав на стіл, був паспорт». «Паспорт?» Усе, що з'явилося в пам'яті Павла, наче виринало з якихось темних глибин, у яких самому важко було зорієнтуватися. Допомагав слідчий. «Паспорт?» Був, здається, я не дивився, я ж біля монітора стояв. Це ми бачили, кивнув головою Бакула. Але ваші колеги з охорони брали його в руки і відкривали. Можливо, хтось у голос прочитав прізвище? А хіба? Ви самі прекрасно знаєте, що звук було вимкнено. До речі, чому? Павло мовчав. Заплющивши очі. Не менш важкі думки випливали з тих самих глибин слідом за спогадами, посилюючи фізичний біль. Хотілося, щоб цей полковник кудись провалився, а свідомість вимкнулася хоча б ненадовго. Чому до мене не пускають дружину? Я хочу бачити рідних і мені погано. Ви щойно прийшли до тями, тому не було коли, і, звісно, дружину пустять до вас, але ви важливий свідок у кримінальній справі і повинні давати правдиві свідчення. Ми на них чекаємо. Незважаючи на те, що ви постраждали, відповідальність існує і для вас. Ніхто не називав прізвище, прошепотів Павло. Принаймні, я не чув. «І не дивись, у мене своя робота. Комп'ютер. Навіщо мені покривати того, хто стріляв у мене? Чого лякаєте? Я змучився». «Чому вимкнули звук?» – повторив запитання Бакула. І, вичекавши паузу, додав. «Якщо вам погано, я піду. Але ніхто з родичів не зайде до вас, доки не дасте свідчень» відповівши на усі запитання. Це в інтересах слідства. Та подумайте про ваших колег, які загинули. Ви будете говорити зараз? Спробую, зітхнув інженер. Картина вимальовувалася дедалі цікавіше. Доведений до краю своїм важким станом, та психологічним тиском наполегливого слідчого, Деражний розколовся повністю, хоч і не під протокол. Втім, останнє навіть не особливо цікавило Бакулу, який аж ніяк не розраховував на те, що зможе змінити хибну стратегію керівництва, натомість свої тактичні завдання волів довести до результату а тому для нього насамперед важило те, про що дізнався особисто. Та й нещасний напівживий інженер ніколи не вчиняв таких злочинів, просто намагався вижити, як усі в країні. Де, як не схитруєш, то простягнеш ноги. Команда охоронців вирішила зрубати передноворічних грошенят, роблячи Оборудки такого роду, вочевидне, вперше, і саме Богдан Варибрус став їхнім черговим клієнтом. Як під обіцянками, так і під погрозами диражний клявся, що затриманий не вимагав виклику до кімнати охорони вищого керівництва. Ба більше, ніхто з усієї зміни і гадки не мав, що Віталій Маркуш може з'явитися у виставковому центрі о поріб. Усі четверо, десять разів би подумали, чи варто дозволяти собі подібну самодіяльність будь молодий директор на місці. Логічно. І тоді вже немає значення, випадково чи навмисно, зловився на камери убивця. Хоча за таких розкладів виходило випадково. А отже, враховуючи зведену зброю в кишені, Варибрус готувався до якоїсь іншої акції або з'їхав з глузду і влаштував масову передноворічну стрілянину заради забави. Власне, для Бакули ці обидва варіанти нічим не відрізнялися, тому як у першому, так і в другому випадку – не підпадали під категорію замовного вбивства. Роздруківка дзвінків молодого Маркуша за останні три доби, де не було жодного стертого, також не наводила на думку, що його заманули до пастки. Віталій вів звичний спосіб життя і до свого закладу просто заскочив зненацька, навести шороху, аби персонал не розслаблявся у передсвяткові години. Такі методи його роботи підтверджували працівники центру. Отже, випадок, навіть якщо вариб розготувався, то для мажора це був лише фатальний збіг. І кілер – не фахівець, а дилетант якщо навіть за умов попередньої підготовки злочину є шанс затримати. Відкриття, яке багато щось змінювало, схоже, він одинак. Тому навіть якщо готувався, то схованку для відситки ладнав сам і бував у ній останнім часом перед злочином.